Med tunga segrar för Rögle så kan vi summera denna veckan. Välkommen till podden, sektion G, avsnitt 14. Idag är samtliga med. Håkan Maxe, Jensli Andersson och Mattias Nilsson. God dag, god dag! Hallå! Arligt! Hur står det till i hjulstöket? Jo, det är bra. det. Det Man börjar få lite julstämning. Nu är det börjat bli Man var börjar... Det fattas vara snön, men annars så får jag alltid falla på plats. Ja, det är väl bra. Jens då? Har du bakat dina lusikatter? Det Jag har bakat mer än lusikatter. Vi har bjulbakar varje helg så där är hela köket fullt med kakor och alla det slag och vi ska ha gäster i eftermiddag. Så att, ja, Ja, det är väl bra. Du har ju lyckats med att eh, fälla björnen från Luleå. I Äntligen. sitt djur Ah. Ja. Äntligen! Äntligen! Äntligen! äntligen. Och som säger man om de den? gjorde det! Som de gjorde det, säger jag bara. Ja, det var, det var imponerande. Det var en fin match. Det var mycket bra. Det måste vara att. Jag, jag har nog inte sett Rögle spela så bra i 60 minuter som jag såg dem i Teestes faktiskt. Mm. Det förfågna lite om vi har haft antal matcher som varit nästan karaktär mot Frölunda som höll väldigt hög klass. Men det hade varit att Frölunda också hållit en väldigt hög klass, kunna matcha och Rögle. Det kunde ju inte Luleå den här gången utan Rögle stängde ju ner dem effektivt och trummade på som riktig lagmaskin. Det var, det var imponerande att se. Ja, mitt zon ägde ju Rögle från matchmålet ett till 60 minuter Kan man ju lugnt påstå Rögle tvingade ju dem till De fick ju långa byten Luleå så att de var ju rätt trötta När de väl skulle byta Så de tappar ju Det blev lite fokustapp på Luleå Spelaren så Rögle fick lite större ytor Men det är ju lite på grund av att Rögle forsäckar Och målar på och stressar dem, stressar dem till misstag och då kommer ju, ju trötthetstecken och när du ska byta så kan du lätt tappa fokus. Du kanske glider de sista 3-4 meterna och då blir du straffad direkt. I den här Man serien. skulle väl kunna sammanfatta att Höglist straffade på Luleå vis. För i är så som jag brukar måla ner sina musorna och vara tråkiga på det sättet att de bara jobbar, jobbar, jobbar så att de andra laget blir trötta. Ja, Definitivt. Mattias mm. du borde vara jävligt pratklara och hockey och prata hockey. Då har ju inte varit hockey. med, ja, yes. det är, det är, med. Alltså, som så som fan säger <laughs> det, detta en drömvecka eller vad som är med många matcher och hockey nästan varje dag så man ska det var trevligt att titta på och, och vilka spelrågla har det på? Både först mot Luleå och sen mot Skellefteå. Så det var varit fina matcher allihopa med fint spel och fina mål. och Jag vet, vi kommer in på det senare men man får prata om Högglanders mål. Vilket mål han bjöd på mot Skellefteå. Ja, ja det var rätt okej. Okay. Men, men, men, men som Mattias säger det är ju inte det är inte bara så att Rögl har vunnit. Om man tittar på mål som alltså Rögl gjort den senaste tiden. Alltså jag drömmer mig nästan tillbaka och tänker på de ryska maskinerna Mm. Makarv, Larionov och, Larion och Krutor, liksom att Det är ju sådana här högklassiga mål där de verkligen är inblandade. Är in... Jag är inte säga att det är Höglander då, men att det har ju varit lagmål där många har varit inblandade, fin passningspel, verkligen serverat upp och snurrat upp. Alltså, spelat ut andra lager så att det är i stort sett ni upp öppet mål. Alltså, de, de imponerar ju hela tiden. Det är Som du säger, Det, är, alltså fast att spela lite sämre någon match så vinner de ändå utan att de har så hög nivå vilket gör att de tar de här viktiga poängen hela tiden. ja Sen att igår så var det inte någon höjdarmatch men de, lyckade, de hittade sätt att vinna ändå. Mm. Och det är skillnad. Det, det är skillnad inte ja. för varje rilliga som alltid hittar sätt att förlora men de hittar de alltid sätt att vinna. Så är det. Men vi har en match innan de ska samt match kunna måla ner. ju <coughs> Röglevis har ju återigen klassen där tycker jag. Visst, jag har lite folk borta. Ja, de fick ännu fler borta. <skratt> en de har ju matchtör varenda match. efter de är inte alls i balans. Nej. Så är det ju. Den matchen är ju också egentligen nästan in till perfekt kan jag tycka. Första perioden var väl rätt så Ja, men. Eh, vi har våra lägen. Eh, sen. Eh, börjar ju det här rögletåget tuga igång. Deras andra perioder i år har ju varit. Eh, ja, har ju varit ruggiga nästan många av dem. De, eh, jag tycker de många gånger så avgör de egentligen matcherna i andra perioder. Och så stänger de ner i tredje. Men. Eh, det mesta snack i sen är den matchen. Det, det är ju Nilsö Glanders uppvisning. Det börjar ju egentligen långt innan. Tycker jag han Jag tycker han var. tyckte han var bra den matchen. Även om man fick lite kritik av Abbott. Men det är ju. Det är ju smart gjort av Abbott tycker jag. Det är oerhört. För att han inte ska stega sig åt tödorna tycker jag. Ja, men det är ju lite, alltså grejen är att man ska, visst det man gör fina mål och så vidare och så, men, men det är alltid någonting man ska utveckla, man ska aldrig riktigt vara ny tycker jag, för man, man vill hela tiden utvecklas, och man ska hela tiden försöka utvecklas. Ja, det är ävrigt väl att Höglander ska lära sig, det är alltid här jobbet utan puck, Liksom liksom inte dribbla i fel lägen. Jag menar på att eh, Höglander tappar pucken i fel läge så att det Skellefteå får pucken och kan kriteria, och det är ju sånt som inte är acceptabelt i ävotvärden. Sen gör han ju en helt magisk sak liksom. ja, han var känd, han är liksom komma på saker jag vet inte vilket som är sjuka så att det Höglund gör eller att hans lag kan vara inte ens är förvånade. Det är helt sjukt. Ja, så är det det är de är nog inte så förvånade Fan, Vad jag har förstått så tränar har rätt mycket På lite olika grejer på träningarna Så att um. Ja Det är svårt att prata. Det är bara positiva grejer Det har vi inget negativt att snacka om <laughs> Ja det är ingen publik Ja det är väl det För vi kan inte klaga på försvarsspelet Och vi kan inte så alltså, Målvaktsspelet är stabilt jag menar Ett mål på tre matcher i Den här veckan så alltså, det, det är löjligt bra Alltså Alltså ja jag menar att det är publiken. Kan ni tänka er vilken jäkla inramning det hade varit om vi hade fått fylla läktarna när de spelar på det här sättet. Mm. Alltså det hade kokat till hallen. Det hade varit omöjligt för att ta tag en biljett en vecka innan matcherna för det hade redan varit slutsålt. Det hade varit sånt jäkla tryck och ja, glädjen över liksom, när man sitter där eller står eller vad man gör. Det liksom är på, på plats och snacket. i i pauserna. Liksom sjukt vad man saknade. Mm. Det... Ah, jag, jag, jag saknar ord helt enkelt. Jag, jag vet att taket är nästan lyft i arenan. De hade ju inte ens bygga om för att vi hade fixat det till dem. Liksom fått upp, fått upp den, den biten som ska ha för att bygga om arenan. Ja, bara, för det bara, för att fixat. De skulle bara stått utanför och väntat. Så när vi lyft taket så skulle de ha kört in. Så, nu kör vi in takstålarna snabbt och lätt. Ja, <laughs> precis! Ja, men saknar inte också liksom, den här växelsången och liksom, snacket i emellan så. Man, bara tanken på hur det hade varit för jag får gåshud när jag tänker på det. Liksom, vilket tryck det här varit och hur lycklig känslan man tar sig hem efter matchen. så Många man har åkt hem och varit arg och besviken. Men vet ju också hur glad och uppspelt man är när de har vunnit. Det får inte vara på plats och se de här matcherna hade ju varit magiskt. Ja, det var ju lite som jag skrev i någon, ett inlägg på um, sociala medier om att uh, man saknar allt detta. Man saknar sitta med sina vänner på, på höga sitt, man saknar uh, i pauserna att gå och ta en öl och snacka Vad annat folk där och stämningen och alltså allt, allting runt omkring uh, efter matchen till uh, liksom att gå liksom avsluta en lördag kväll och gå ut och ta en öl och sitta och snacka igenom matchen med polarna och sånt innan man går hem och igen. Alltså, allt! Sånt där saknar. Det, ja, det, var... men, det är helt galet. Alltså jag kan bara sitta och lida liksom. Jag tänkte att man en timme innan matchen och man får se uppvärmningen, och liksom. bara stå och se dem. Liksom. Sen när, när spelarna åker ut för att isen ska spolas igen och liksom, hela ståplatsen står och applåderar och liksom Alltså, jag får gå så är det bara jag tänker på. Det. Liksom så, allting runt omkring. Och sådana små saker som man aldrig, man aldrig kan vara uppskattat på samma vis Nu nu bara saknar. Man. Det är allt det här, Allt det sociala runt omkring att liksom få träffa er. Nu träffar man ingen. Nej, så träffar du någon. Som man har fått gå in. <laughs> man har fått gå in i en egen liten hockeybubbla. Man får väl för, uh, jag försöker göra lite. Uh samma rutiner varje gång och såna här grejer. Jag är väl lite sån här skrockig så att jag är väldigt sån att eh, jag går in och gör samma grejer så länge jag rögle vinner så eh, gör jag samma grejer hela tiden i, inför varje match och i pausen och, och sådana grejer. Men så ni gör. det är väl lite sjukligt kanske. men eh, ja. ja men jag, men... Men, men... Man, vissa grejer måste man liksom, vissa saker sätter sig i huvudet att man ska liksom så göra samma för då går det bra liksom. Jag vill hänga på Mattias innan när han sa att det, ändå, det har ändå varit någon sorts tur när man har den här hockeyabstinensen att Rögle spelat fyra matcher en vecka veckan tre matcher i andra veckan så att det har inte varit långt med matcherna så man har ju ändå kunnat få this, stilla viss abstinensbesvär eller liksom så att jag iallafall match alla fall match i morgon och har någonting att se fram emot och liksom, det är nästan jag hade varit julafter om flera dagar i veckan Ja, eh, så är det ju. Men eh, ja, vi får ju bara leva på hoppet. Och vi hoppas att alla gör som de rekommenderar att göra. Ja, har, så, vi sagt, ja. har vi sagt någonting om eh, matchen igår? Ska jag säga som... något Den eh, tänkte jag att vi skulle hoppa på nu. Men. Eh, den. Ja, jag ska ju säga. Det var kanske inte en av de bättre matcherna Rögle har gjort i år. Men de har allmänt känt, tycker jag. Eh, väldigt svårt eh, eh mot Oskarshamn eh, men de lyckas eh, måla ner dem eh, och det är en styrka det också. Det, blir, det är väldigt tajta matcher mot Oskarshamn. Det är väldigt udda målsvinster eller vinner med två mål eller något sånt här. Det, det har det varit de sista gångerna här och eh, Oskarshamn att de hade nio förluster i rad. Det blev deras nionde nu. Det det hade jag faktiskt väldigt svårt för att se egentligen. De har lite problem med era mål Men de lyckas Sen är in i mål Så man sätter dem på helspänna de Sista minuterna ja, ja, Varför det ska det vara så svårt? jobbigt de får plocka ut en målvakt Och liksom skapa det så nu, nu fick de ju en katastrofal utvisning mot sig, Så det blir ju inte så spännande i slutet Trots allt De har ju väldigt svårt För att komma in på framför mål Men det har ju alla lag mot röv. Har oh, jättesvårt rögel Släpper ju nästan inte in någon i slottet nästan. Kom och släpper de väl in i slottet, ja då kan, kommer de inte att kunna skjuta. Men då får jag plocka dem bort för att rögel är så defensiv. Alltså den är. Att alltså, kolla, läsund. Ja. Uh, och saider. Jag skulle vilja säga, kolla Said då. Ja, så alltså, det, det är en fröjd att se. När hade vi en sån bak senast. Det kommer snart namnet som alla kan. Skulle du säga Kenny Jönsson? Ja Det har vi nog inte haft någon Sen kenny faktiskt Ja, cool, det har vi haft Men det var en helt annan typ av spelare Det går inte ja. jämföra dem två Nej, nej det gör det ju inte. Inte. inte Men det är som du säger att Alla lag, även om de kommer in i Rögljuson Och får spela Så, så håller Rögljuson på utsidan Så det känns ja, vi, vi tycker alltid att det känns farligt liksom. Får du komma in i zonen, åh gud det har man ju sedan gammalt liksom, att det är jobbigt. Men, men, men när man sen börjar mer och titta liksom, att, men det är ju inte så farligt för de, de ger dem inte några riktiga lägen när de Nej. får skjuta att... så får jag oftast eh, Rifalk eller så. så de får ju fritt eh, synfält så att det är, inte, det är ju bra räddningar att Ja ja, Jag vill kolla man tar veckans matcher till exempel. Kolla målchanserna som Rögle släpper till. Och då har vi ändå Luleå och Skellefteå som vi möter. Vi släpper inte till många målchanser. Och det är inga faror. väl släpper till en målchans. De är inte så speciellt farliga. Prata alltså, inte med, inte med om målvakstränarna eh, om röda zoner. Om de inte får skjuta från rondet. där Rögle släpper till några skott med de röda zonerna. <här> Men kolla mot Luleå. Hur många heta målchanser har de på hela matchen? Det ingen kommer åt någonting centralt, så inte nånting. Nej, för det liksom så inte tänka på Linus Klasen helt plötsligt liksom. Jag vet var för tänkte på ju vet vad jag, vad tänker Linus Klasen måste och Flug tankarna iväg. <laughs> Nej, men om man ska då ta matchen som igår då liksom, det var ändå lite positivt. Man fick ju lite höra lite djuklistan. Man fick ju höra lite en växelsång till exempel. Eh, rätt folk i restaurangen som... Eh, ja, de hade kanske fått en eller två drycker. För mycket i sig kanske, men det spelar ingen roll. För att det var ju en fantastisk stämning. Den bästa på hela hösten. Va? <laughs> ja, min fru undrar om de hade klippt in ljudet från tidigare matchfrån. No, nej. Nej, liksom, ja, nej. Det var folk som hade lite... På i Landshorn och restaurangen. Ja. Det var ju snabbt, snabbt analyserat de här tre matcherna. Vi har ju två matcher. Men jag ska vara, alltså, grejen är att som jag tycker är så roligt att se det. Är att det är i alla fall ny över denna säsong Det är att Rögle, hur, om man ändå spelar lite sämre och lite så, har man ändå hittat sätt att vinna, vilket jag tycker är väldigt kul att se. Ja. Som jag sa innan, det är de här poängen som också är viktiga sen i slutändan. Ja, jag kan ju aldrig se att Rögle skulle få någon. Alltså att de kommer få en dipp. Men de... jag tror de. Stutsat att de kanske kommer att förlora en-två match... En, match i rad. Och sen kommer de stutsat tillbaka igen för att de är supa starka. Alltså, jag har väldigt svårt för att de ska få såna dippar som de har haft innan. Och. Att de kommer vara klara till slutspel rätt så tidigt. Det är jag rätt så övertygad om. Och då tror jag nog. Eh, känner man abortarna rätt så kommer de lägga in en tung träningsperiod. Och då är det mycket möjligt att man kan gå ner sig lite sådär. Men annars har jag väldigt svårt för att se det. Ja, om vi ska titta framåt och liksom prata dippa och så. Jag, eh... Jag är lite nördig så jag, jag tittar ju på Frölunda och Malmö igår, när de spelar Och Frölunda var... Om man tittar skenbart var det, men ja, de var bättre än Malmö. Ja, absolut. Ja, de är mer puck och så. Men det var inte det Frölunda som vi var när möten att Det var inget fysiskt. De tacklades inte på samma sätt. Jag vet inte om det avsaknade av Joel Lundqvist. Eller... De, bara, de var inte alls så heta och så bra som, som Frölunda borde kunna vara. Så de dippar Det känns som att de... De är inte riktigt där de ska vara. De är bra, men är inte alls så bra som tidigare säsonger. Ja, men bra. bra. för man med 7 mot Brynäs, 8-0 mot Växjö, då är man väl inte bra, eller? <laughs> Nej, men alltså, de var ju bra. Liksom. De vann mot Röglug och så. Dröjlig, liksom så. Alltså, det var ju en riktigt bra match. Och de... Det finns mycket att säga om det. Men att spela, det var ju som en slutspelskaraktär Det var inte alls något sånt sånt... inte alls så att Malmö var mer fysiska än var förlunda varje år och, och tuggar det på på sitt tråkiga vis. Men det föll väl så att det är inte berga på något speciell prov i Malmö. Det var inte fullfölja get på att sätta press på dem på, mm. på ett sätt som jag hoppstod kommer För vi har ju darby i veckan utom. Ja, och då har vi ju kommit ju in på de två matcherna som Mattar är kvar innan juluppehållet och det är Färjestad som är i liten form, De har för fyra raka nu. Eh. Och så har vi då Malmö i derbyt Och där kan ju allting hända. Som avslöjar Malmö då som avslutar eh, S-spelet för Rögle innan jul. Så att ja. eh, vad har vi förväntningar? Vi kommer ju få en toppmatch här mot eh, Färjestad. Eh, gäller att Rögle verkligen är på tårna. Eh, från början. Det de har väl fått har väl lyckats tajta till sin defensiv lite som det läckte som ett sol innan. Det var ju mycket målrika matcher de har spelat innan. derbyt är ju derby. deras gula gris och storsjärna, multistjärna Patrik Karlsson. Så ser man inte tillbaka. Han har ju blivit bekräftad corona. Bäst jag så, men det har ju nästan gått bättre för dem utan honom. Så vi får ju se. Det var ju frälsande. Ja, de har ju haft tunt på backsidan överhuvudtaget. Malmö problem det är lite som HV. Men HV och Malmö går ju mm. riktigt knackigt. Men det är som du säger är att eh, där lever sitt eget hela liv. Så det går inte på påstå att det ena laget är bättre än det andra. För det har ingen betydelse överhuvudtaget. Eller den som är hetast som vinner kamperna och, och lite... Flyt och så. Men rimligtvis kommer bara hög upp i nivå så ska inte Malmö ha mycket att hämta faktiskt. Då måste och ska allt som fält göra en på Han har duktigt den upp sistone. men ja, nej det borde, det borde vara borde klar tycker man. Ganska. Men tabelliva ja. sin ena liv, det ser man inte minst på de här mafforna från några såg oss här med. blir 7-6 alla de här alltså, där ser man ju. Det är ju bara i derby som kan hända, liksom nästan. När det blir alltså, det alltså, var svänger åt olika håll. Ja men det är, det är precis som du säger, vad som helst kan hända. Liksom, mm. och, nu är det ingen publik som man kan liksom, det kan påverka så, men att Silvergård har ju verkligen kommit igång och trash talkar i varenda match och beter sig lite så där. Jag ser det är så som han gör. Jag kan förstå, om man håller mot Malmö så älskar man säkert om Alla vi andra har vi hatat honom. Tycker att, det är en grej. Men han är ju genom matchen matcherna se Men det får mig hoppas att vi följt uh, konsekvens. Tänk hos Vi har haft mycket sånt nu, svårt för så jag kan döda matchstoff. Ja, ja, vi har jag diskuterat innan. Ja, uh, en grej i, i A-lagsläget är ju att. Röggla har ju lånat ut Craig Shearer. Så nu får han det. blev ju Vi gjorde sin första match igår. 71 Jag kollade lite på den matchen och Det är som vanligt han, gör inga alltså, han spelar enkelt Spelar fysiskt Det tar väl några matcher innan han kommer igång han behöver, Men att han har läget det och träna det, det kan jag ju <laughs> säga att han har gjort Så att, nej, det, Men det var en utlåning fram till Den 21 januari Vad jag förstod det har vi lite med det här sen eh, om de har det här transferfönstret om det händer något så behöver ju ha hem honom som sagt eh, ja men om och... man bara får hoppa alltså, egentligen är det ju rätt så bra lösning på ett vis för jag menar det är ju bra att ske för lite speltid och liksom för att det är bra om man alltså, som sagt tränar som men man, man behöver speltiden också, skulle då hända någon skada eller så, då har ju Rögle ändå Tja, är så spelande liksom? Ja, såklart, såklart. Så ja, man slipper, man slipper lönekostnader. Annars måste jag nämna HVs backserien. Då har de ju skador. Men nu har de Craig Shearer, Mark Martinsson, och har Daniel Bartow, de är Smo Williamson. <här> Rögle några. <här> <här> ja, men också samtidigt att eh, Rögle har uppgraderat sitt lag. Jag hade väl vatt och Martenson hade sagt kunnat spela i Rög, liksom tar en platt. Men det är ju inte med all säkerhet. Så det är inte, inte, inte förintat. De spelar utan självförtroende, HV. Ja, det gör de ju. Men det känns ju ändå som att eh, vi är på väg åt olika håll i och, och Rögla. Ja, så är det nog. Men jag tror att alltså, Howie kommer säkert att sätta tillbaka igen. Men lite annat eh junior sidan där kommer lite nya direktiv för dem nu får de eh, träna i grupper av 10 gånger 2 och så en helt annan än jäkla massa senare rekommendationer men 10 man... gånger 2 10 10 spelare ja. ute spelare och två målvakter en 10 minut ja får att bli fel där men skit i det då de får jag i alla fall träna lite annorlunda som de gjort eh, än man får ett göra innan i alla fall Eh, matchspel eh, verkar ju vara långt borta, enligt eh, Linus G18-tränaren men eh, nu som samhället ser ut idag så kan ju allting vända rätt så fort så, eh, du hade väl lite annan info där eh, Jens va? Med marspel, ja, då? jag såg ju Riksrörelseförbundet tyckte ut och hade liksom gav direktiv till förbundet som de sen skulle tolka och då fanns det öppningar på ett helt annat håll men Hockey, har ju, eller hockeyförbunden har ju tolkat dem så ny tills det var. igår Så de har ju tagit verkligen i med hårdhandskarna och menar på att smittspridningen är så stor inom hockeyn så att de måste nästan ha, nästan ha lockdown. Men eh, samtidigt har minst att man kan inte låta alla de äldre spelarna inte få träna överhuvudtaget, för då tappar man ju spelarna. Det är en sak om man inte kan spela match matcher, det är tråkigt. Och det blir lite... Men tänk, dig, tänk dig att gilla lag och inte ens får gå träna. Yeah. Men, men ja, det är ju inte helt vansinniga regler överhuvudtaget. Du kan själv gå till gymmet och träna en massa andra människor, men du kan inte träffas i laget och träffa några lagkompisar och träna men det, mycket, men det är mycket som är konstigt den här coronatiden. Jag hoppas ju av hela mitt hjärta och hela mitt förstånd att någonting att det blir en förbättring snart så att uh, smittalen går ner och sen får vi leva med det, eller att det kommer ett vaccin eller vad som är, så, att, så att vi får någon form av Normalt liv, gärna. Ja, det måste jag liksom be de måste också för spel här. Så det är ju väldigt viktigt det här. Men ja, vi kan inte göra så mycket. Inget annat, boys. Jag har på tråden. där. Jag har lite en annan så ska jag presentera. Ja, mig. jag vill ju ta en sak. Om vi tar rödeslag. Mm. Att... Erik Andersson har fått komma in efter att suttit på bänken ett antal matcher som han har kommit in. Det är ju, han har ju spelat fantastiskt bra lite i en ny roll. Jag vet inte vad han, gjort, han har gjort när han inte spelat, men han måste träna på bra för att... Ja. Grymt duktig och nu kommer Liam Rieset tillbaka och som vi bara önskar för att skjuta mål och sätta sina lägen. Och det innebar Taylor Matt som blir liksom. Mannen som har ett hjärta som dunkar grönt och vitt. Och då får vi se hur han tar den bänkningen och vad som händer här framöver. Ja, det är tufft. Så är det ju. Det är väl, jag kan inte minnas när som var Peter senast. Men det behövs, det är tuff konkurrens och ibland behöver man lite uppvaknande... Att eh, jag är inte säker i detta laget. jag måste kämpa som alla andra Visst nu gör jag kanske med sådär, sådär, Men just nu så är Är han inte Bättre så att då får han ju sitta där han sitter Så är det ju Men han kommer garanterat tillbaka och Vi kommer alltså, det kommer komma Sjukdomar och skador Och allt sånt så att, eh, Men det gäller ju att hålla sig fit och träna på Och ge hjärnet att Fan det här accepterar inte jag jag vill ha en plats till laget. Ja, det, när du säger det att det kommer skador, jämfört med tidigare säsonger så har vi förhållandevis skadefria. Det är Tabellini som har skadat och Så vi har haft lite någon sjukdom. Också, så. <laughs> ja, nej, det, så är det ju såklart. Men varför det så blir det några skador nu kommande där vecka? Ja, varför, varför jinxar jag? Fan. Ja, exakt. Eh, jag eh, tänkte att vi ska... Ja, och sen en grej vi borde nämna dock, om jag hoppar in före. Ja. Eh, JVM-truppen är ju klar, och där är ju Kalle Klang med. Det måste vi också nämna. Ja. Det, än så länge han är han ju med, och jag blev väldigt förvånad om de plockar bort honom när man har tre... Ja, men sl slutetiga. truppen är klar, så att han, han är med i en av tre målvakter. Ja, okej. Okay. och Ja, det är bra. Så det är kom... Jesper Wallstedt och Hugo Ahlnefelt. Ja. ja, men det är bra. För tre målvakter måste man ha. Lite kul att regla med en spelat Ja, men för... någon som inte var för Kristianstad. För han har ju trots allt kanske varit Kristianstads bästa spelare. när jag tittat på Han har ju i sett hållit kvar dem i matcher och räddat poäng. Eh, jag sa match den galna matchen var det mot... Det var inte Björklöven utan det var vem en värre de hela varum hade en 10-11 straffarad. Kalle. Okay. Så att nej han var ett grym. Inte yeah. för honom. Inget annat. Det nej, det är så i så fall att dålig pallo som spelar fjärde kedan i det tillfället och han vill väl ha gång på och och Tambellini vill väl så gång. Mer support åt full säsong. Han har stolpå ut för tillfället ja. Ja han är inte bästa vän nej, det är ja. bara målvakterna som det är deras bästa vänner men det har tydligen blivit äh, äh, temblinis också men det släpper jag när han bara när det blir, den går en centimeter lite lite och där, ena håller är inåt, vet du då sitter de han kunde ha haft gjort fem sex mål till här. Så att, äh, nej det kommer han skapar han skapar ska egna här ned, precis som du säger. Ja. Och Padula ja. Han är också där ja, ja han är där så det kommer Vet, Vi har ju Producerar inte de andra så kommer de börja producera Så jag är rätt övertygad om det, här. det ser bra ut Men nu är jag Är ni färdiga för nu ska vi släppa en ny punkt I podden Ska vi ha en trumdjurvel Veckans snackis i hockey Sverige. Den här veckan Så har vi ju Två stycken vi ska ta upp, eh, vi kommer ta upp någonting som väldigt mycket medier pratar om Eller eh, som går finns på sociala medier, var mycket folk skriver om och allting Denna veckan finns det ju två, den ena har vi redan nämnt det är ja, ju men, ingen... Jag vill jag gissa Okej, okay. gissa då <laughs> Sofia och Carl Philip ska få barn <laughs> Nej, det, det är ingenting som har med hopp att göra. Nej, jag var bara tvungen. Att han håller på ARK, men det, det, får ju, det får han ju göra om han vill. Ja, det var lite omdömen. Ja. Eh, ja, i alla fall två stycken. Självklart har vi ju haft eh, ett snack redan om Höglanders eh, fantastiska mål. Och eh, den har vi ju gått igenom. Nej, där kan man ju säga mer. Jag tror ju inte att vi får se Nils Höglanders länge till, utan... Jag tror rätt säker på att Vancouver kommer att norpa honom. Jag följer liksom vad Vancouver skriver om så fort han gör något spektakulärt som händer rätt ofta. Så skriver de om honom, lägger ett videoklipp i, liksom, i tidningen där över liksom, medierna och eh, supporterna och så, så att han är rätt hypad över Vancouver. Vancouver Kommer att behöva ha spelare som spelar på billiga kontrakt och det gör ju trots att Rookieson. Så att jag tror att han kommer knipa en plats att få spela. Ja. Det och då är plötsligt har vi ju in i laget. Då var det löjligt. ni som gillar Metson. <laughs> ja, den andra snacken sen är ju såklart Joel Lundqvist agerande assisterande domaren. Efter en liten en lite bråk i matchen Med en motspelare Så ska han åka efter Och prata med den här spelaren Eller fortsätta gruffa Och då kommer en linjeman i vägen Och Joel knuffar till honom I ryggen Och dagen efter Får han ett straff på få matcher Tankar Tygg till Jag har många tankar kan jag veta Om inte Mattias skulle vara först ja. Nej, vad är du? Eh uh... Jag tycker för att, att det är en, det är en liten fösning. Jag tycker att kan man inte man inte direkt så är det lite löjligt. Jag vet att Roger Ombar har varit inne på det. Samtidigt så tycker jag också att man måste bevara det. För eh, yngre spelare, som gör inte vad vi säger till dem. De gör vad de ser sina idoler göra. Eh, du kan säga på vilken ungdomshockey, hur unga de än är. Så får de kommer in spelare och de möjligen blockeras och de knuffar på motstånd har laget spelare som är bara i närheten på de sätt sina stora är dåliga om vi tillåter att de stora spelarna får eh, röra domarna så kommer det spridas ner i åldrarna och det blir det tjafs och jag kan säga att det finns redan problem att det är unga domare som dömer i ungdomslagen som är kanske två, tre år äldre än någon dummar. och de är, är redan hårt utsatta för de håller på att lära sig döma så de gör fel precis som spelarna gör hela tiden Fast alltså domarna gör färre fel än vad spelarna gör. Och i många fall så finns det tränare som gapar och skriker. Och det finns föräldrar som gapar och skriker. Och det sista de behöver är spelare som ger sig på dem. Så att jag tycker av den anledningen att det är helt rätt att vi ett exempel av bra diskussionen tar Så jag tycker att det ska... Det skriver oss med, men jag tycker att de måste bivra det direkt. Det är ju pinsamt att det ska ta en dag innan någonting händer. Det borde vara ett självklart För det är det som först tänkte de inte anmäla. Det. Varken domaren eller disciplinämnden. Ja, ja, jag tycker att så... Alltså när, när det, det blir fem matcher så söker på den och ger någonting på isen också för att det ska alltså det, när, det är inte första gången det händer att få en avstängning efter när man inte har fått någonting på isen. Det är många grejer som kommer efter Jag tycker att blir det så en sån stor avstängning då borde det hända att vara ting någonting på isen också. Ja, det håller jag med om. Alltså det, det, det tyckte jag också. Det är orimligt att man inte tar den riktigt från början men eh, han har att här måste man säga till exempel att domaren är fredad, Du rör inte honom du... Det... Ja, nu ska jag inte tjafsa om honom. Jag, jag kan ta ett exempel, igår så såg jag eh, Frölunda Malmö fick Malmö en utvisning för too Many Players on Ice Så då skulle de spela 5-4 och, och då kunde inte eh, någon av västerholmarna oväntat hålla foderluckan stängd så att de började hoppa och skrika på domaren så att jag vet inte vad han sa, men huxflux så blev det 5 tre istället innan man har brukar. Ja. Är man lycklig som tränare? Men det är lite rätt att dämpa ner det där att domaren dömer. Det kan inte påverka domaren. Han, han kommer att dumma i oavsett. Och, och det är liksom bättre att fokusera på det man kan påverka. Och det är, dumman är lite svår att påverka. Och, och, låt honom vara. Liksom, utan domare så har vi inte någon sport överhuvudtaget. Så är det ju såklart. Mina tankar är jag. Reglen är ju där Och då får man ju följa den Men som ni säger att Han skulle ju vara ett brott för från isen Redan igår Eller in, det är matchen Sen de här avstängningarna Som kommer med jämna mellanrum De anser jag Att de ska ju vara När de spelats spela matcher Inte datumbestämt Kolla Emil Larsson i Örebro han blir avstängd i tre eller fyra matcher. Han missar inte en match på grund av att Örebros matcher blir inställda på grund av corona. Så att... Men det har de väl ändrat nu tror jag. Har de gjort det nu? Jag får mer för det typ en vecka sedan. Att ja, man, inser, man inser det orimliga att folk blir avstängda på tid och sen missar de mer matcher och då blir det ingen straffig. Nej. Att, uh, jag vet så vet det blir hade... Han vill ha gjort två eller tre mål den här. de här matcherna mm. efteråt. Som man egentligen Som jag anser att han ska vara avstängd. Mm. Och det påverkar mycket för Emil Larsson är duktig. Han är nyttig. Han är oerhört nyttig för Örebro. Det är bara för att han har en duktig pappa. ja, men det är inte han som spelar. Hans pappa. Nej, hans pappa står i Rögläs pås. Ja, exakt. <laughs> så det är väl bara plocka hit han istället. Du vet om att han var påtänkt för att komma till Rögläs. Men Rögläs läkare dumde ut honom och sa att han klarar inte läkarkontrollen. Japp så gick kan till Luleå istället, va? Japp. Yep. Och gjorde ett gott succé. Så, då har vi kommit in på en ny punkt som vi har tankar på att ha varje vecka. Om det dyker upp något intressant såklart. Men det gör du ju alltid när det gäller hockey. Så där kommer säkert det komma upp diskussioner nu denna nästkommande vecka. Så, har ni inget annat, boys? ja för jag hoppas att... Det... Okej, nästan. Det är lite att ta i, men att Hullandor kan bli veckans snackis eller vilken vilket fall som helst. Vi kan vi dela ut året mål redan nu. Det blir så att slå. Tredje året rad. Ja, han prenumererar på det. Ja, det gör han. Eh, nej. Men, men, men, men vad ska man göra för liksom att slå det? Det känns ju som att det kommer att bli rent in, en individuell prestation i så att, att sätta tuffare och bra. Ja, det är det nog. Självklart. Så vi ja, vi säger väl det att han redan har vunnit den då. För alla rögle och vi är nöjda såklart. Ja, vi dela ut priset. Här med att ja. utse på en ungera eller fågåsmål. Ja, då laddar vi för två matcher till innan uppehållet. Och eh, vi är tillbaka, när ni minst annars Har det gått så länge! Ja. Hej hej, ja. hej hej! bubble down